Другу дещо менше, але все ж майже з дитинства. Він пам'ятає Калиновську стільки, скільки цей двір і будинок. Женя Дорошенко поселилася тут пізніше, всього два-три роки тому. Розлучившись із чоловіком, вона обмінялася кімнатами. Так, він знає Вероніку Юзефівну давно, ще від тоді, коли вона була значно молодша. Якою ж вона була в той давно минулий час, Чорнява, білява, вродлива чи негарна. Андрій намагається пригадати, але не може. Йому починає здаватися, що ця жінка взагалі ніколи не була іншою. Вона либонь і на світ з'явилася відразу старою, невиразною і зморщеною, наче малюнок олівцем на зашкарублому від вологи папері. В унісон його думкам Калиновська призналася, «Я не вмію варити борщу». Я взагалі ніколи нічого не вміла і ніколи нічого не мала. Ці слова не здивували Ващенків. Їм було відомо, що Вероніка Юзефівна стара діва, яка за свого життя зазнала мало радощів і багато розчарувань. Комічно втягнувши тоненькі бліді губи, сусідка додала за звичаями моїх предків, я мала б піти до кляштору, тобто в монастир. Але тепер на ті часи я пішла в науку. У дотипі не неприхований сум. «Їжте!» – щиросердно припрохувала господиня. Знову нервовий рух ложки від тарілки до вузенького рота і знову побожне плямкання безкровних губ. «Єзус, Марія, як смачно!» Андрійові завжди здавалося, що Калиновська бравірує польськими релігійними термінами. «Віра в католицького бога?» «Навряд!» «Шляхецький гонор?» Теж, мабуть, ні. Скоріше за все, дорогий серцю спомин про пору юності, про близьких людей, яких не вернеш ніколи. Галина Федотівна вибрала з борщу м'ясо, поставила на стіл сковороду смаженої картоплі. Нарізана тонкими скибками, змащена смальцем картопля, гучно шкварчала і принадно пахла. Запах нагадував щось давній напівзабуте, як Вероніці Юзефівні. Її польські вигуки. Андрій Степанович любив м'ясо і відразу потягнувся до апетитної костомахи, в ніздрюватому нутрі якої приховувався золотавий кістковий мозок. Вчасно схаменувся і запропонував ласий шматок гості. Але Вероніка Юзефівна знов панічно замахала руками, милий Боже, а де в мене є зуби для цього? Тоді він з повним правом поклав трофей у свою тарілку і довго ласував. Галина Федотівна щасливо всміхалася, зуміла таки догодити кормителевій сім'ї. Дяка, сердечна дяка, заметушилася Калиновська, витираючи паперовою серветкою мікроскопічні губи. Наша Галина Федотівна бігме заслуговує на звання професора, а то й академіка. Присягаюся, що так. Тепер Галина Федотівна аж ніяк не шкодувала, що мила гостя нагодилася якраз на обід. Скоріше помити посуд і приглянути за внучками, щоб не померзли в дворі. Вона вже знову була в буденних клопотах. «Ми не завадимо вам», – запитала вчена. «Прошу до кімнати», – запропонував Андрій. «Не треба до кімнати», – протестувала Галина Федотівна. «Говоріть тут, мені веселіше». Поки нема звістки від Ніни, вона воліла, щоб син якнайменше навідувався до своєї кімнати, де все нагадувало йому про дружину. Розмова наша недовга. Я й так уже затрималася, хоч і з великою приємністю. Треба бігти. Ця дисертація. Калиновська і Ващенко, кожен зокрема, працюють над проблемою оживлення організму після клінічної смерті. З тією різницею, що вона вже завершує докторську, а він лише на підступах до аспірантури. Хоч ще студентом Зачитувався працями Брюхоненка та його учнів, відвідував науковий гурток, мріяв про досліди. Галину Федотівну їхні нескінченні суперечки на цю тему спочатку бентежили. Мабуть, з далеких дитячих років жив у підсвідомості релігійно-містичний погляд на смерть, як на щось загадкове, що стоїть вище людини, не підвладне їй. Невже справді існує дві смерті, як переконує син? Це здавалося їй зухвалим блюзнірством. Та Андрій вперто пояснював: "Коли б ми лікарі досконаліше навчилися відновлювати життєдіяльність людського організму за той короткий період, цього кілька хвилин, який триває між клінічною та біологічною смертю, може Оленка сьогодні була б між нами". Мати допуття не розуміла, як можна здійснити такий намір, але не вірити синові не могла. Від цієї віри їй ставало і моторошно, і цікаво. Все ж Андрію Степановичу торохтіла Калиновське. У резюме дисертації я дійшла висновку, що найбільшу перспективу має метод охолодження тіла. Присягаюся це так. Швидке охолодження, нижче 20 градусів за Цельсієм, а цього можна досягти, уповільнює тканинне дихання організму. Отже, кровообіг. З кровообігу й треба починати, повірте мені. «За допомогою механічного приладу». «Механічні прилади поки що не відповідають вимогам».